יואל, פרק ב' תקעו שופר בציון, והריו בהר קודשי, ירגזו כל יושבי הארץ, כי בא יום אדוני, כי קרוב. יום חושך ואפלה, יום ענן וארפל, כשחר פרוס על ההרים. עם רב ועצום, כמוהו לא נהיה מן העולם, ואחריו לא יוסף. עד שני דור ודור. לפניו אכלה אש, ואחריו תלהט להבה, כגן עדן הארץ לפניו, ואחריו מדבר שממה, וגם פליטה לא הייתה לו. כמראה סוסים מראהו, וכפרשים כמירוצון. ככל מרכבות על ראשי ההרים ירקדון, ככל להב אש אוכלה קש. כעם עצום, ערוך מלחמה, מפניו יאכילו עמים, כל פנים קיבצו פרור. כגיבורים ירוצון, כאנשי מלחמה יעלו חומה, ואיש בדרכיו ילכון, ולא יעבטון אורחותם. ואיש אחיו לא ידחקון, גבר במסילתו ילכון, ובעד השלח יפולו, לא יבצעו. בעיר ישוקו, בחומה ירוצון, בבתים יעלו, בעד החלונים יבואו כגנב. לפניו רגזה ארץ, רעשו שמים, שמש וירח קדרו, וכוכבים אספו נוגהם. ואדוני נתן קולו לפני חילו, כי רב מאוד מחנהו, כי עצום עושה דברו, כי גדול יום אדוני ונורא מאוד, ומי יחילנו? וגם עתה, נאום אדוני, שובו עדי בכל לבבכם, ובצום, ובבכי, ובמספד. וקרעו לבבכם ועל בגדיכם, ושובו אל אדוני אלוהיכם, כי חנון ורחום הוא, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. מי יודע, ישוב וניחם, וישאיר אחריו ברכה, מנחה ונסך. לאדוני אלוהיכם. תקעו שופר בציון, קדשו צום, קרעו עצרה. אספו עם, קדשו קהל, קבצו זקנים, אספו עוללים ויונקי שדיים, יצא חתן מחדרו, וכלה מחופתה. בין האולם ולמזבח, יבקו הכהנים משרתי אדוני. ויאמרו, חוסה אדוני על עמך, ואל תיתן נחלתך לחרפה. למשול בם גויים, למה יאמרו בעמים איה אלוהיהם? ויקנא אדוני לארצו, ויחמול על עמו. ויען אדוני ויומר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן והטירוש והיצהר, ושבעתם אותו, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים, ואת הצפוני ארחיק מעליכם, והדחתיו אל ארץ צייה ושממה. את פניו אל הים הקדמוני, וסופו אל הים האחרון, ועלה ואשור, ותעל צחנתו, כי הגדיל לעשות. אל תראי אדמה, גילי ושמחי, כי הגדיל אדוני לעשות. אל תראו בהמות שדי, כי דשאו מאות מדבר, כי עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חילם. ובני ציון, גילו ושמחו בה' אלוהיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם, מורה ומלקוש, בראשון. ומלאו הגרנות בר, והשיקו היקבים, תירוש ויצהר. ושילמתי לכם את השנים אשר אכל הארבה, הילק והחסיל והגזם, חיילי הגדול אשר שילחתי בכם. ואכלתם אכול ושבוע, והיללתם את שם אדוני אלוהיכם, אשר עשה עמכם להפליא, ולא יבושו עמי לעולם. וידעתם, כי בקרב ישראל אני, ואני אדוני אלוהיכם, ואין עוד, ולא יבושו עמי לעולם.